Яскраво вбрана, кольорів не зміг опісля пригадати, молода, округлена, щаслива. Вузьке карбоване золото на безіменному пальці правиці. Чого ти не прийшов? Ні на забаву, ні на вокзал. Я посилала тобі записку, що ми їдемо на море. Ой, як несподівано все сталося, нам подзвонили дали годину на збори. «Вариш зупу, молодець!» «Вже потім я вивідала, що все спанував Іван, щось на зразок медового тижня. Сюди треба ще перцю. А ти не прийшов, я ж чекала». «Минає третій тиждень, відколи він її не чекає. Все мовчиш?» «Ой, важко ж тобі буде в житті. Добре, я припускаю, що він тобі не подобається. Не тобі з ним жити. Але мене міг би привітати. Я ж твоя мама, як-не-як. О, як чисто не пропала моя наука. Минає третій тиждень, відколи він намагається забути, що в нього є мама. Ну, чого б то я стояла з Ходи до мене, покажися» ти не мов би змарнів. Як каже Іван, за багато свободи гірше шкодить, ніж за мало. Якби ти знав, як я за тобою скучила, ну розповідай, як життя, як, ой, зупи збігає, треба скрутити газ, хіба ти не бачиш. Минає третій тиждень, відколи він заборонив собі скучати за нею. Що ж це я? «Я ж стільки всього тобі попривозила, а сиджу язиком плищу, там все набагато дешевше. Я як дорвалася до базару, дивись, правда шикарно. Але Іван обіцяв, що невдовзі ну, викоренить з мене цю звичку купувати дешеві речі. Та оближти цю зупу, подивись, на подарунки. Я для кого старалася? Та й на мене подивись. Зрештою, не бачились, Скільки ж ми не бачилися?» Він прикушує язика, і що сили поміщує кипляче варево, щоб не заплакати. От вперте дитина! Невже тобі не не цікаво, як я провела цей час, як я почуваюся у цій новій ролі? Не цікаво, так? Ніколи не думала, що виховала їста, Ну повернись, сядь. Сядь, кажу тобі. Андрію, я не знаю, коли я ще вирвуся до тебе. Все залежить від того, як я «Почуватимуся, хоча лікарі запевняють, що хвилюватися нема підстав, але сам розумієш, не маленький, вік уже не той. До речі, в мене буде хлопчик, твій брат. Андрію, ти слухаєш мене, ти більше ні в чому не будеш обділений. Іван і я, ми одне слово, прощавайте, злидні, чуєш, що я тобі кажу». Я за цей час неначе вдруге народилася на світ. Тобі цього не зрозуміти, поки ти не відчуєш на собі. Він прикушує язика і чим дуж затискає долоні між колінами, щоб не розсміятися. Дивний ти, замість того, щоб радіти, що життя налагоджується. Він не витримує. Ліфт ледве повзе, життя продовжує пиляти траси, а тому, хто сидить у середині кабіни, кажуть «Радій!» ти... «Ти не запитала, як я?» «Ти ніколи про себе нічого?» Він підіймає голову, мама замовкає, «Бо ти ніколи не питала?» «А я, я завжди боявся тебе тривожити чимось своїм, Бо ти й так постійно тривожилася, постійно плакала. А я почувався винним. Але я не хочу зараз зіпсувати тобі. Ти вже зіпсував. Мама зривається з місця і знервована ходить по кухні. Хто тебе просив нагадувати мені хто? Ти заздриш мені. Ти хочеш, щоб я все життя скніла у цій... Язик не повертається назвати її квартирою. Чому як тільки небо прояснюється, завжди знаходиться благодійник, який не може тобі цього пробачити? Але щоб мій син...